Ясна річ, мусив стояти біля трибуни. У першому ряду сиділа жінка, яка встала, підійшла до мене і дала мені свій квиток, кажучи, що для неї вже досить цієї гри. Багато галасу наробила втеча однієї українки з обслуги корабля. Люди спекулювали, що з нею зробить австралійський уряд. Але її так і не знайшли, чи не захотіли знайти, і вона залишилася в Австралії. Ясна річ, що ми вчащали на змагання, при тому вболіваючи, що не було окремої команди України. У новій прибраній батьківщині я влаштувався чи радше Австралія влаштувала мене і звикав до нового стилю життя. З двороруба я перекваліфікувався на «клінера». Чистильника пасажирських літаків ззовні відмастила і бруду в ангарах під час їхнього постою на аеродромі в Ессендоні, поблизу нашого помешкання. На місце прибиральника всередині літаків, котрого вже дослужився Любко, треба було сеньоріті, старшинства на службі. Згодом мене прийняв на роботу ПМГ – поштовий уряд. Федеральний департамент, до якого належала телефонна мережа і її обслуговування. Закінчив курс телефонного асистента, техніка, інсталятора, апаратури і роз'їжджав на інсталяційні роботи по різних місцевостях штату Вікторія. Зголосився добровільно, бо мандрування манило мене, наче я чогось шукав. На інсталяційній роботі жили ми в готелях чи мотелях. З різними людьми працював і різних людей зустрічав. В одній місцевості нашим супервайзором, наставником, був чоловік, який любив пиво. І то не як-небудь. На обід ми їхали з нашої телефонної станції до готелю, де, ясна річ, кожен із нашої команди, п'ять чоловік, замовляв, бодай, одну склянку пива. Після праці, коли ми повертались до курортного закладу, де мешкали і харчувались, Мали сніданок і вечерю і йшли до бару того самого готелю. Проблема була в тому, що тоді барам законом дозволяли спродавати алкогольні напої тільки до 18-ї години. І бари дозволяли ще 15 хвилин на добиття купленого достроково напою. Ясна річ, ці 15 хвилин дещо розтягалися. Наш супервайзор ставив рунду кожному... І кожний з нас, звісно, ставив також свою рунду пива. А часом дві. Я не встигав виконати своєї стахановської норми. Однак цей період на роботі я працював на похміллі. Спілкуючись із товаришами, знайомими і незнайомими, я зауважив, що вони мені часто звіряються, навіть розповідають особисті інтимні історії. В одному мотелі, Власниця розговорилася зі мною і під кінець несподівано запитала. «Віллі, так мене охрестив, згідно з австралійським звичаєм, на англійський лад мій менеджер, коли я став на свою працю. Він теж називався Віллі. Чи я добре зробила, що одружилася з євреєм? Він – добрий муж, – додала. Пройшло сім років мого поселення. У Мельбурні українці заснували українську громаду Вікторії, яка купила дім, де розмістилися інші організації. Дивізійники заснували станцію братства колишніх вояків 1-ї української дивізії Української національної армії. Приселили свій журнал з Мюнхена вісті. І моя муза мені шепнула – пиши. І я написав файлетон і пару статей. Був майже задоволений. До Канади. Аж ось лихо. Ясна річ, я листувався зі своїми старими товаришами, які після мене почали виїжджати до Америки і Канади. Вони, не маючи жодного уявлення про Австралію, думали, що там усі емігранти баранам хвости крутять і заколотили мій едемський стан, бомбардуючи мене листами. Чому не приїдеш до Америки? Що ти там робиш? Один добрий приятель прислав мені афідавіт, а другий – оголошення зі щоденника «Щоденної газети Америка» 4 листопада 1952 року. Колісник Наташа пошукує сестер і братів, що походять із Полтавщини, а саме Миколу, 31 рік, Мусія, 39 років, Марину, 27 років і Галю, 25 років. «Можливо, вони в Канаді. Прошу відгукнутись на адресу» і так далі. Він мені порадив пристати до тієї сім'ї, тим більше, що там багато сестер, а я був парубок. Я на ті листи не звертав уваги, але через якийсь час почав реагувати. Навіть поробив усі заходи виїхати. Прийняв громадянство, написав до канадського високого комісара, посла, отримав відповідь, і якісь бланки для заповнення. Але я зі своїми батьками в Україні вже листувався і отримав від них адресу свого вуйка в Канаді. А він мені написав «Сиди там, як тобі добре. Тут, у Канаді, багато безробітних. На що тобі нової біди?» Охота до подальшого подорожування, хай і довкола світу, відпала. Але це надовго. Звичайно, як у житті часом буває, Написав мені мій дорогий приятель Богдан Артемишин, просто з моста, що я не їду до Америки тому, що я боєгус. Ніби дрібниця, я написав то й написав. Це його звичайний стиль висловлювати свою думку. Однак чому та дрібниця загніздилася в моїй свідомості чи підсвідомості, як горобець під стріхою, і цвірінькала так докучливо, що я тієї ночі довго не міг заснути. «Чому мене так зачепила заживе його думка? Те, що я не був герой, я знав, і нікому не розповідав про свої подвиги, як це робили інші. Згодом я прочитав, що людина на небезпеку, на наприклад, на напад хулігана, реагує підсвідомо в двоякий спосіб. Одна агресивно відбувається,